Lista 41. Istoria culturii și civilizației patru roman de Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 407 Băile publice construite din piatră sau din cărămidă erau totdeauna subterane pentru o mai ușoară alimentare cu apă adusă prin canale. Fiecare avea mai multe încăperi, în paranteză, separat pentru bărbați și pentru femei, închid paranteza, și bazine cu apa mereu împrospătată și mai mult sau mai puțin încălzită printr-un sistem subteran de încălzire. Personalul de îngrijire interzicea accesul bolnavilor contagioși, în paranteză, de pildă, al leproșilor, închit paranteza. La intrare, un negustor vindea clienților săpun și alifii depilatoare. Înăuntru, masorii, bărbierii și cei ce aplicau doritorilor ventuze scarificate își oferau serviciile. Orașele asigurau locuitorilor lor și variate posibilități de recreație și de distracție, în paranteză mai mult în Iran și mai puțin în restul lumii arabo-musulmane, închid paranteza. Birturile, mâncări și băuturi cu spectacole, cu dansatoare și cântărețe, în majoritatea țigănci. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Țiganii, după ferdusii, se scrie făier de ousâii, au fost aduși din India în prima jumătate a secolului al 5 lea de către regele Sasanid Vahram al V-lea. Din Iran s-au răspândit în Europa, în Spania au pătruns în secolul 13 sau 14. Încheiat notă 1. Foarte gustate erau anecdotele picante, recitate și mimate, ceasuri întregi în ospătării, în piețe, în vecinătatea moscheelor, de comedianți profesioniști. În timp ce, la un colț de stradă, lumea se aduna să asiste la alt fel de spectacole, la o luptă de cocoși sau de berbeci, la demonstrația unui îmblânzitor de șerpi sau exhibiția unia care înghițea săbii. Marele public asista cu pasiune la cursele de cai, unde se făceau și pariuri. Marele hipodrom, de lângă Samara, se scrie S-A-M-A-R-R-A, -A -R -R -A, cu o frumoasă pistă ovală, avea perimetrul de aproape 12 km. De asemenea, la concursurile de tragere cu arcul, sport căruia fiecare oraș și rezervau un stadion. Cel mai popular sport însă erau luptele asemănătoare celor greco-romane, în care se organizau întreceri internaționale. Fiecare sat își avea un teren sportiv, în paranteză Maidan, se scrie M-A-Y-D-A-N, închid paranteza, în orașe existau și săli de sport unde atleții se antrenau în ritmul muzicii. Alergările erau organizate pentru participanți profesioniști, din rândurile cărora se recrutau curierii oficiali, purtători de mesaje. Și concursurile de natație, care se desfășurau în apele fluvilor, dar și în piscinile marilor băi publice, erau urmărite cu cel mai viu interes. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Ghilimele. La toate concursurile, cursele și campionatele de orice gen, câștigătorii erau totdeauna recompensați cu premii în natură și fiecare spectator, când intra în incintă, își plătea locul. Închid ghilimele în paranteză a mare punct mazaherii. Închid paranteza încheiat notă 1. În fine, vânătoarea era sportul preferat al familiei suveranului, aristocraților și ofițerilor. Se vâna cu arcul, cu arbaleta, cu lasoul, cu ogari și îndeosebi cu șoimii. Vânătorul de mare prestigiu era leul, ursul și, mai rar, magarul sălbatic cu ajutorul unei pante redresate și îmblânzite. Mistreții se găseau din abundență în nordul Iranului, iar în Mesopotamia, struți a căror carne era foarte apreciată. Parcurile de vânătoare ale regilor sasanizi au devenit, după ocupația islamică, mari grădini zoologice, populate cu exemplare rare. Grădina zoologică din Damasc se întindea pe o lungime de 9 km și o lățime de aproape 2, iar cea de lângă Samara, pe o suprafață de 50 km pătrați. Figură pagina 405 Reprezintă minaretul helicoidal, în paranteză o formă derivată din ziguratul mesopotamian, închid paranteza, al Marei Moschei din Samara, în paranteză Irak, închid paranteza, încheiat figură. Figură pagina 407, reprezintă o poză, Moscheea Sultanului Ahmed I, Istanbul, încheiat figură. Meșteșugurile și comerțul Deosebirea dintre categoria meșteșugurilor și cea a micilor negustori nu era net marcată, în sensul că, de regulă, meșteșugarii își desfăceau singuri marfa. Negustorii angrosiști își aveau magazinele lor al căror număr era în orașele mari de ordinul sutelor, adevărate caravanseraiuri cu antrepozite, curți imense, birouri în care negustorii tratau afacerile după principiul cererii și ofertei. În paranteză căci în materie de stabilire a prețurilor, statului îi se refuza orice competență, decât în caz de război sau de foamete, pentru articolele de primă necesitate, închid paranteza. Produsele prin care meșteșugarii din țările stăpânite de musulmani au excelat în mod deosebit erau textilele, țesăturile de mătase, bumbac și lână, în paranteză adeseori cu broderii artistice și aplicații decorative de perle și pietre prețioase, închid paranteza, și covoarele. Orașele siriene, Tir, Sidon și altele, în care tradițiile fenicienese menținuseră încă vii, erau renumite pentru obiectele de sticlă de mare finețe. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Marea moschee din Damasc avea 74 de vitralii, multicolore și de formă ogivală. În secolul 12 se pare că arabii au fost cei care au introdus vitraliile și la Palermo. În aceeași perioadă, arta prelucrării sticlei s-a introdus și la Veneția, primi meșteri fiind arabi. Încheiat notă 1 În Egipt se lucrau mobile foarte rafinate, mese cu incrustații de len rar, fildeș și sidef, sofale, lămpi și candelabre, precum și vase decorative de aramă. Damascul era faimos pentru mozaicurile și plăcile de faianță multicolore folosite la ornamentația exteriorului și interiorului palatelor și moscheilor. Extragerea esențelor din diferite flori pentru prepararea celor mai rafinate parfumuri avea o veche tradiție în Persia, tradiție care s-a menținut în epoca islamică. Un loc special îl ocupa fabricarea hârtiei introduse de arabi în secolul VIII la Samarcand și Bagdad. Meșteșugarii și negustorii își aveau atelierele și brăvăliile concentrate fiecare braslă, vezi notă 1, pe o anumită stradă, care, în acest caz, se numea Bazar. Citesc notă 1. Între diversele branșe existau desigur, forme organizate de solidaritate de braslă, dar corporații profesionale de tipul celor europene din Evul Mediu Târziu nu existau în lumea musulmană. Încheiat notă 1. Prăvălia fără vitrine își avea în spate atelierul respectiv, dar adesea meșteșugarii lucrau sub ochii clienților. Prăvăliile erau în general bine întreținute, dar în special brutăriile, ospătăriile, măcelăriile și tot ce ținea de comerțul alimentar era permanent controlat de serviciul veterinar și de igienă al orașului, precum și de poliție pentru a se evita fraudele. Săranii din împrejurimile orașului își desfăceau produsele în piețe, deschise în fiecare zi. Un număr imens de negustori ambulanți străbăteau străzile până noaptea târziu, oferind tot felul de articole în coșuri încărcate pe spinarea măgarilor și catârilor. Un funcționar superior, în paranteză numit Muhtasib, tip paranteza, asistat de funcționari subalterni de diferite specialități, supravegheau piața, controla calitatea și puritatea produselor, dacă măsurile și greutățile sunt exacte, dacă monedele au în compoziția lor cantitatea de argint sau de aur corectă, etc. Iar în perioadele de foamete, controla dacă articolele alimentare nu au fost dosite sau dacă nu sunt vândute cu prețuri de speculă. Gilmele, deși în general prețurile erau considerate ca fiind cele voite de Dumnezeu și prin în urmare, libere, închid libere, în paranteză, cmare lămic.cahen. Închid paranteza. Marele comerț, comerțul angro și comerțul exterior, care la început fusese în mâna creștinilor, a evreilor și a persilor zoroastrieni, a fost în curând practicat pe scara largă și cu mult succes și de musulmani. De altmineri, deosebirile de religie nu constituiau niciun impediment. Negustorii arabi călătoreau și efectuau operații comerciale cu negustorii creștini, evrei, zoroastrieni sau budiști. Arabii dispuneau de tipuri variate de corăbii, în paranteză construite de obicei în porturile Indiei, închid paranteza, pe rutele fluviale sau maritime circulau corăbii ușoare și rapide de pasageri, cele de mărfuri care puteau transporta până la 1500 de persoane, inclusiv echipajul și corpul de soldați care asigurau protecția contra piraților, erau amenajate cu zeci de cabine, cu magazine, cărciumi, spălătorii, frizerii, etc. Corăbile aveau totdeauna și porumbei lansați pentru a semnala la apropierea uscatului. Pe Nil și pe Tigru navigau și mici corăbii rapide de poștă, în paranteză transportând eventual și pasageri, închid paranteza, care puteau parcurge și 180 km într-o zi. În provinciile occidentale ale Imperiului funcționa sistemul de comunicație prin semnale luminoase. O depeșă transmisă din Maroc ajungea la Alexandria într-o noapte, în paranteză, iar din Tripoli în 3-4 ore, închid paranteza. În toate provinciile, dar mai ales în cele orientale, transmiterea de vești prin porumbei călători era un procedeu foarte răspândit. Emirii și marii negustori aveau un serviciu particular de porumbei de poștă. Pe mare, cel mai important drum comercial pornea din Golful Persic, străbătând Oceanul Indian, trecea prin Silean, se scrie C-E-Y-O-N, peninsula Malaca, se scrie m a l a -C, c a și actualul Singapore, iar în China ajungea până la Canton. Alte drumuri comerciale maritime duceau fie spre India, fie spre Africa Orientală. Negustorii yemeniți ajungeau în actualele teritorii ale Etiopiei, Somaliei, Zanzibarului și Madagascarului. Repetate ambasade trimise de musulmani în China au perfectat pe cale diplomatică aceste legături comerciale. Izvoarele atestă existența unor colonii de negustori arabi în China încă din jurul anului 800 Relațiile comerciale cu Orientul au fost însă îngreunate încă de la mijlocul secolului al VIII-lea de intervenția Bizanțului, urmărind limitarea beneficiilor obținute de negustorii musulmani, care în secolul următor ocupaseră Sicilia și Creta, punctele cheie ale comerțului mediteranean. În orice caz, încă din secolul VIII, arabii stabiliseră legături comerciale cu Marocul și Spania. În Mediterană, însă comerțul arab n-a cunoscut o dezvoltare preeminentă, iar Marea Neagră se arăta a fi prea neospitalieră, deși oricare legături pe această cale cu negustorii de pe Volga se stabiliseră. În schimb, Marea Caspică a devenit, prin apropierea ei de marile centre economice, ca Bucara, se scrie b -U -A, -R a și Samarcand, o arie foarte activă de navigație comercială. Exportând în principal curmale, ulei, zahăr, sare, produse de lână sau de bumbac, unelte de oțel sau obiecte de sticlă și importând în schimb mătase, pietre prețioase, mirodenii, în paranteză în special piper, închid paranteza, și camfor din Asia sau miere, ceară, blănuri și sclavi din țările nordice sau fildeș, abanos și sclavi negri din Africa, marii negustori arabi realizau venituri fabuloase. Relațiile comerciale erau intense și pe căile de uscat. Mai importante erau cele care veneau din Asia Centrală și din China. Un alt drum lega Asia Centrală cu regiunile de pe Volga, unde arabii intrau în contact cu negustorii varegi și prin sudul Iranului caravanele se îndreptau spre Constantinopol. Mai puțin importante erau drumurile care, din diverse porturi mediteraniene, ajungeau până în Sudan, peste deșertul Saharei. În schimb, negustorii arabi erau aproape total absenți în țările Europei Occidentale și Centrale, al căror comerț era în mâna evreilor sau a negustorilor din aceste țări. Comerțul cu sclavi era intens. În fiecare oraș, mai important, se ținea un târg de sclavi. Un inspector supraveghea prețurile și tranzacțiile. Negustorii intermediari erau de obicei creștini din Liban și mai ales evrei care își aduceau ghilimele marfa, închid ghilimele, procurată din ținuturile slave în târgurile cele mai mari din Europa Centrală, în paranteză Geneva, Praga, Magdeburg, Veneția, Genova, închid paranteza, de unde era dirijată spre Cordoba, Constantinopol, Egipt, etc. Pentru semnarea corespondenței comerciale și a actelor de vânzare-cumpărare, toți negustorii și mulți particulari de asemenea aveau cedea lor, în paranteză gravată în aramă, argint, aur, agată, jad, închid paranteza, de obicei montată într-un inel. Mărfurile erau transportate pe catări, asini și în special cămile. Pentru caravane se organizaseră hanuri mari de popas, caravanseraiuri. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Caravanseraiurile erau apărate de un zid de incintă. Aveau o curte imensă cu clădiri, în paranteză uneori cu două-trei etaje, închid paranteza, cu camere mici, complet nemobilate, în care călătorii își aduceau tot de ceea ce aveau nevoie, ceea ce le lipsea puteau cumpăra de la negustorii din imediată apropiere a hanului. Unele, caravanseraiuri, erau proprietatea statului, altele erau ținute de particulari, altele, în fine, erau construite în scop de binefacere, în care șederea și hrana călătorilor erau gratuite. Încheiat notă 1 Când mărfurile aduse de caravane erau în cantități mari pe parcurs, se țineau târguri ocazionale. În porturi și în orașele mai importante, negustorii nu își puteau desface mărfurile direct, ci le depozitau în magazine speciale, foarte spațioase, unde funcționarii statului le înregistrau și stabileau taxele vamale sau comerciale, care trebuiau plătite imediat după vânzarea mărfurilor. Vânzarea se făcea de regulă la licitație prin intermediul unui samsar oficial, în paranteză simsar, Închid paranteza de serviciile căruia negustorii străini, necunoscând nici limba, nici obiceiurile, nici prețurile locale, nu se puteau lipsi. Taxe vamale propriu-zise nu existau ci taxe pe comerț și pentru diferite servicii. Taxe care variau după natura mărfurilor, dar și în funcție de religia negustorilor respectiv. Vezi, notă 1, în total între 10% și 30%. Negustorii exportatori erau și ei supuși unor taxe de export, ghilimele în așa fel calculate încât să-i dezavantajeze în cazul când la întoarcere nu importau mărfuri suficiente, închid ghilimele, în paranteză câmare l.cahen, închid paranteza. În tranzacțiile lor, negustorii arabi foloseau ca procedeu de credit scrisoarea de schimb, dar numai între persoane care se cunoșteau. Împrumutul cu dobândă era în principiu interzis de islamism. În realitate, Coranul interzicea, în paranteză, la fel ca dreptul ebraic, închid paranteza, numai împrumutul cu un procent exagerat. În paranteza, pe de altă parte, se recurgea și la anumite artificii de formă. De pildă, debitorul recunoștea în scris că primise o sumă superioară celei reale, închid paranteza, Operațiile ghilimele bancare, închid ghilimele, erau efectuate de persoane specializate, ca agentul de schimb, în paranteză, Sairafi, închid paranteza, ori marele negustor care primea sume în depozit sau dădea împrumuturi și care își investea capitalurile realizate prin comerț în achiziții de terenuri sau de imobile. Marii negustori au deținut o putere economică remarcabilă până în secolul XI, când poziția dominantă au început să o dețină noi mari proprietari funciari, feudalii militari. Figură pagina 409 Reprezintă o hartă Lumea musulmană în secolul 9. 1. Drumuri comerciale 2. Itinerarii ale pelerinilor Legendă. Săgeată cu sensul spre dreapta reprezintă 1, două linii paralele reprezintă 2, zonele hașurate cu linii verticale reprezintă 3, zonele hașurate cu linii orizontale reprezintă 4. Încheiat figură. Figură pagina 411. Reprezintă monedă emisă de primii califi, monedă arabă din nordul Africii, monedă arabă din secolul 12. Încheiat figură. Organizarea politică, juridică și administrativă În al doilea an al Hegirei, în 642, Muhammad a redactat un așa numit regulament, închid ghilimele. Odată cu acesta se constituia, ghilimele, comunitatea, închid ghilimele, în paranteză UMA, se scrie u m, -M -A, închid paranteza, tuturor cetățenilor din Medina, care îl recunoștea pe Muhammad drept șef politic și religios. Întregul teritoriu al Medinei era declarat sacru, deci era suprimată orice formă de violență între indivizi sau triburi. Nimeni nu era obligat să se convertească la noua credință. Ghilimele, necredincioșii închid ghilimele, erau supuși doar la o taxă specială, nu puteau să se alieze cu dușmanii islamului și nici să întreprindă războaie sau incursiuni de pradă pe cont propriu. Erau însă obligați să le sprijine în mod leal și solidar pe cele întreprinse de Muhammad. Citesc notă 1 la subcapitolul Meșteșugurile și Comerțul. Pentru străini, această taxă era de 10% din valoarea mărfurilor pentru negustorii nemusulmani din țările islamice, de 5%, iar pentru arabi de 2,5%. Încheiat notă 1. Legile tribale, decăzute în sânul ghilimele comunității în chit, ghilimele, rămâneau în schimb în vigoare împotriva dușmanilor din exterior. În mod deosebit, credincioșii aveau datoria să răzbune sângele vărsat pentru islam. Muhammad, trimisul lui Allah, este proclamat căpetenia întregii ghilimele comunități în chit, ghilimele, al carei legislator și judecător suprem este. Cu Abu Bakr, primul ghilimele locțitor al trimisului lui Dumnezeu în chit, ghilimele, în paranteză Halifa Rasul. Allah, închid paranteza, și cu următorii trei șefi ai noii comunități politico-religioase au fost puse definitiv bazele instituției califatului. Califul, vezi notă 1, rămâne sursa unică a puterii politice. Citesc notă 1. Califul trebuia să fie ales potrivit șiiților partizanii ultimului calif Omayad Ali, dintre descendenții familiei profetului, condiție contestată de... Suniți, pentru care capacitatea pretendentului rămâne criteriul unic și de kharjitzii se scrie k a r i d -j -i -i, care revendică pentru orice musulman dreptul de a putea fi ales calif. Ulterior, doctrina politică a acestor trei partide, diversificate în numeroase ramuri, s-a complicat cu aspecte religioase, juridice, etc. Încheiat notă 1. El poate delega să exercite efectiv în numele său funcția de conducere social-administrativă a statului un prim-ministru, un ghilimele vizir, închid ghilimele, în paranteză vazir, se scrie wazir, închid paranteza, cea judecătorească, un judecător, în paranteză cadii, se scrie qadi, închid paranteza, iar cea militară, un ghilimele emir, închid ghilimele, un general în paranteză Amir, închid paranteza, în toate aceste compartimente însă califul își rezerva autoritatea supremă. Instituția califatului a urmat deci timp de mai bine de un secol modelul politic persan, în paranteză, apărut în epoca abasidă, închid paranteza. Începând din secolul nouă, califii abasiți și-au asumat și titlul religios de imam, ghilimele călăuză, închid ghilimele, conducător al rugăciunii rituale de vinerea a comunității islamice. Califul era executantul legii stabilite de profet, pe care el se credea la început autorizat să o completeze, mai întâi cu dispoziții date de el, apoi cedând această prerogativă unor juriști erudiți și, totodată, teologi, el continuând să rămână apărătorul dogmei. Califul era un reprezentant al comunității. Alegerea lui nu era validată, decât după ce presta în fața principalilor demnitari ai statului jurământul de supunere legii. Califii abasizi au reușit, prin diferite manevre, să obțină recunoașterea principiului dinastic în locul celui electiv, indicându-și succesorul dintre membrii familiei. Dar hotărârea califului rămânea subordonată consimțământului notabililor și doctorilor legii, în paranteză ulama, închid paranteza, condițiile care i se cereau pentru a deveni calif erau vârsta maturității și aptitudini fizice și mentale. Califul putea abdica, în paranteză, ceea ce și făcea uneori, din Prudență spre a nu fi asasinat, închid paranteza, dar nu putea fi destituit decât când manifesta atitudini de flagrantă, injustiție sau dacă era atins de o grea infirmitate. În epoca clasică a istoriei arabilor, califul deținea prerogativele cele mai importante, devenind aproape un suveran absolut. El... Conducea rugăciunea credincioșilor în ocaziile cele mai solemne, rostea predica la rugăciunea de vineri, era conducătorul pelerinajului obligator la Meca, iar vinerea în moschee, credincioșii invocau binecuvântarea lui Allah în favoarea lui. Califul era comandantul suprem al armatei, el stabilea și criteriile de repartizare a prăzii de război, numea guvernatorii provinciilor și judecătorii, în paranteză CADII, închid paranteza, controla modul în care erau folosite veniturile statului, precum și buna funcționare a justiției. Și orice musulman care se considera victimă a unei nedreptăți putea să apeleze la el. Singurele obligații care îi limitau autoritatea absolută erau de a aplica legea cu dreptate, de a nu aplica pedepse după bunul său plac și în chestiunile importante de interes general de a-i consulta pe juriștii eminenți din anturajul său, fără avițul cărora nu puteau aplica pedepsa cu moartea. Vezi notă 1. Citesc note 1. Mai târziu, cei care s-au opus autorității absolute a califului au fost șefii militari, aceștia profitând de tulburările din provincii, l-au deposedat de prerogativele militare și fiscale. Califul le-a recunoscut autoritatea acordându-le începând din secolul X titlul de ghilimele sultan, închid Titlul de rege, în paranteză malic) se scrie în mâna lui închid paranteza, care pentru arabi avea o conotație negativă, întrucât le sugera ideea de autoritate exclusiv laică și chiar de ireligiozitate, era acordat a numai suveranilor străini. Încheiat notă 1. Conducerea Cancelariei și a întregului aparat financiar a fost încredințată chiar de primii califi abasiți unui mare vizir, principalul consilier și ajutor al califului, care a ajuns în curând să-și consolideze poziția și să devină un adevărat prim-ministru, în paranteză uneori, transmițându-și ereditar funcția, închid paranteza, un locțitor și reprezentant al califului, deținând în mod practic întreaga putere. Marele vizir prezida Consiliul Șefilor de Departamente ale în paranteză, care în anumite perioade purtau titlul de viziri. Închid paranteza, conducea administrația centrală, numea și revoca guvernatorii de provincii, Veznătă 1, șefii militari și înalții funcționari ai fiscului, în paranteză, în teorie cu consimțământul califului. Închid paranteza, el deținea sigiliul califatului, trimitea ambasade și primea pe ambasadorii străini, redacta și expedia scrisorile oficiale importante, de asemenea, putea comanda trupele în caz de război, putea și da acurțile de justiție putea lua orice hotărâri fără să îl consulte pe calif, decât în cazuri cu totul deosebite. Prin urmare, viziratul purta deja germenii decadenței autorității califale. Citesc nota 1. Mari viziri obișnuiau să confiște proprietățile personale ale guvernatorului căzut în disgrație, așa cum și acesta confisca bunurile funcționarilor destituiți, așa cum și califul însuși obișnuia să aplice aceeași măsură unui mare vizir scos din funcție. În cele din urmă s-a instituit ca un departament special permanent un ghilimele birou al confiscărilor, închid ghilimele, încheiat notă 1 când la începutul secolului X califul a însărcinat cu comanda trupelor un emir șef în paranteză, Amir al Umara, comandantul comandanților, închid, închid paranteza, acesta și-a instituit controlul și asupra administrației financiare a guvernatorilor de provincii. Din acest moment, rolul Marelui Vizir și-a pierdut marea sa importanță. Acesta, rămânând consilier superior administrativ, atribuțiile și prerogativele lui au fost luate de Marele Emir și apoi de Sultan. Așadar, viziratul a rămas o instituție de drept politic-islamic, fără să dețină însă o importanță constantă în toate epocile și în toate țările Imperiului. Atașat de persoana califului, asupra căruia avea o mare influență, era șambelanul, în paranteză, hajib, se scrie h a d -J -I -B, închid paranteza, o funcție de origine persană, în paranteză, la fel ca cea a astrologului de curte, închid paranteza. Ca șef al protocolului, sarcina sa era să îi introducă în audiență la suveran pe demnitarii Imperiului și pe ambasadorii străini. Totodată, el era și cel care conducea încheta și torturarea celor închiși în închisoare din subteranele palatului. Administrarea justiției, pe care musulmanii au considerat-o totdeauna ca o chestiune religioasă, vezi notă 2, a fost încredințată de califii abasiți sau de vizirii lor, unuia din membrii corpului de învățați, cunoscători ai dreptului canonic, care devenea astfel ghilimele judecător, închid ghilimele, în paranteză Kadi, închid paranteza. Citesc notă 2. Profetul și primii califi administrau justiția ei în persoană, la fel ca generalii și guvernatorii provinciali. Primii judecători din provincii erau retribuiți de guvernatori, dar sub abasis de calif. Încheiat nota 2 Primul judecător șef în paranteză Kadi al Kudat, închid paranteza, a fost, vezi nota 3, investit cu acest titlu spre sfârșitul secolului VIII.